Нещодавно вони повним складом фірми переглядали телевізійну передачу, в якій брала участь їхня начальниця. Ефір було призначено на сьому годину вечора, і Дана поїхала на нього з роботи. Їхати на телебачення їй не хотілося, ток-шоу, на яке її запросили, мало претензійну та солодкаву назву – «Берегиня». Вела його незграбна жіночка Ганна Ладокур, дружина режисера та продюсера цієї програми. Протягом усієї розмови вона полюбляла посилатися на авторитет свого чоловіка, час від часу вимовляючи свою коронну фразу «Ми з моїм ладокуром» або «Мій ладокур не дасть збрехати, що…» Одне слово, її таємничий позакадровий цензор скидався на білий рояль у кущах. Ток-шоу «Подружжя ладокурів» було доволі посереднім, але Дана розуміла, що трибуна на сьогоднішній день їй необхідна. Занадто згустилися хмари над ескорт-сервісом, і треба було негайно відновлювати своє реноме. «Сьогодні в студії багато журналюх, сказала їй пані Ганна у гримерці, поки надданеним обличчям ворожила стиліст зйомок Еллочка. «Уявляю, що вони напишуть про мене, і як обілюють брудом голодокура. Це така публіка. Чорнуху їм подавай. Стьоб, заморочки!» А ми з ладокуром сіємо добре та вічне. Кому це зараз потрібно? Ненавичу журналістів. А хіба ви не з їхньої когорти? здивувалася Дана. Ну, що ви? Я п'ятнадцять років пропрацювала в бібліотеці. Пушкін, блок, Єсенін. От з'явилася можливість підзаробити на телебаченні, хто ж відмовиться. Я сподіваюся, у нашій розмові не буде несподіванок? запитала її Дана. Звичайно ж, нічого смаженого вони не отримають, не хвилюйтеся, це не наш стиль Як я можу не хвилюватися, сказала Дана, відводячи руку Елочки від свого так уже добре нафарбованого обличчя Це ж прямий ефір, я могла б не хвилюватися за запис І взагалі, навіщо ви працюєте в прямому? А як же обурилася пані Ганна? А дзвінки телеглядачів, а результати опитують в інтернеті і нарешті у нас зовсім інші розцінки на рекламу. Дані було смішно спостерігати за цією жіночкою, яка скидалася на діжку в англійському костюмі і запросто могла би стати її клієнткою. Вона навіть уявляла, як їй, мабуть, першій співаці у нехитрих сільських застіллях набрид винахідливий ладокур, що змушує її кривлятися перед камерою та сіяти добре і вічне за рахунок нерозбірливих рекламодавців. «Дівчата на вихід!» – не забарився нагадати про себе режисер, заглядаючи до гримерки. Швиденько в студію, час пішов. Дану всадовили на високий стілецький лок, що стирчав посеред студії. Біля неї стала пані Ганна, судомно стискаючи в руках мікрофон. «Три, два, один!» – викрикнув режисер. Гості студії, чи як їх називала ведуча експерти, зарухалися, закашляли. Зашурхотіли фірмовими ладокурівськими нотатниками, які їм роздали на вході. «Ми знову зустрічаємося з вами у цій затишній студії, аби поговорити про вічні цінності. Я рада вітати усіх своїх прихильників», – задекламувала в мікрофон пані Ганна. «Сьогодні у нас в гостях людина надзвичайної, я б сказала, надзвичайної професії, а ще точніше не професії, а покликання». Ось уже кілька років вона рятує нас, жінок, від самотності. Вчить бути розкутими, сміливими, боротися за свої права та любов. Трохи незвичайним бізнесом займається пані Дана. Відкрию таємницю. Сьогодні зранку ми посварилися з моїм ладокуром. Адже, як усякий чоловік, він спочатку був проти тих ідей, які пропагує наша гостя. Але потім... Пані Ганна докладно розповіла студії про вранішні суперечки з чоловіком і після ще кількох словесних пасажів перейшла до благородної місії, яку виконує ескорт-сервіс. Після того слово було надано експертам. «Ви справді вважаєте вашу справу благородною? Ви феміністка? Як ставиться до вашої роботи ваш чоловік?» – посипалися запитання. Пані Ганна підходила із мікрофоном не до всіх. Дана уважно роздивлялася публіку і добре бачила, що ті, кого Ганна назвала «журналюгами», старано тягнуть руки та марно клацають своїми диктофонами. Ганна їх ігнорувала. Нарешті одна з самовпевнених дівчаток сама вискочила до ведучої –